22. Turbulencia 1991. januártól februárig Január 25-e péntek egy pocsék hétvégét jelentett Sidney Show a Loloids bankos kapcsolattartónk számára. A kanapém szélén ült, kezében toll és papír. Előbb nem kért kávét, aztán meggondolta magát. Trevorral már kezdtünk aggódni, őt ugyanis egyáltalán nem érdekelte az előző heti sikeres csendes óceáni átkelés, és állandóan kerülte a tekintetemet. Bajó sejtelmem támadt, mert kezdett úgy viselkedni, mint a régi Katzbanki kapcsolattartónk. Hétfőn az Ér Európpal, szerdán a Den érrel egyeztettem, vágott bele Sydney és gyanítom, maguk is hasonló gondokkal küzdenek az a helyzet, hogy mindkét légitársaság hitelezését felfüggesztettük, és nem hiszem, hogy magukkal másképp kellene eljárnunk. Nem hisszük ugyanis, hogy meg tudnánk menteni a Virgin lentiket. Teljesen világos volt, mire akar kiukadni. A repülés történetének talán legbalszerencsésebb heteiben keresett fel minket. A Lloyds Bank 20 millió fontos hitelkeretet bocsátott a Virgin csoport rendelkezésére, de abban a pillanatban már 50 milliónál jártunk. Vagyis 30 millióval túlléptük a keretet. Miután hétfőn a Lloyds Bank bejelentette, hogy felfüggeszti az Air Europe hitelezését, a társaság szerdán csődöt jelentett. A Harry Goodman vezette cég Európa legnagyobb kontinensen belül működő légitársasága volt, és négyezer embert kellett elbocsátania. A British Airways-nek korábban az Air europe is sikerült a getvikre száműznie, ahogy a laker a beacall Den ért, és persze a Virgin lentiket is. Az öbölháború elhúzódása miatt a kerozin ára gallononként még mindig 1 dollár 20 cent volt. Az utasok pedig továbbra is féltek repülni. Mindezt a kisebb légitársaságokat kétszeresen is sújtotta, és egy kívülálló számára, mint maga a Sydney Show is, az iparág helyzete katasztrofálisnak tűnhetett. A Virgin cégcsoport többi része viszont sokkal jobban működött. Abban az évben a Virgin Communication csupán a Sega alkatrészeken 150 millió font bevételt hozott. Simonnak és Kennek sem volt semmi gondja a lemezeladásokkal. A Virgin új felfedezettjei Paula Abdul és Steve Winwood a slágerlisták élén álltak Amerikában, Brian Ferry pedig Nagy-Britanniában vezette a listákat. Az öbölháború és a nyomában kialakuló recesszió nem befolyásolta rekordokat döntő forgalmunkat. A Virgin Megastor üzleteken nem kerestünk ugyan sokat, de nem is voltunk veszteségesek. A Virgin Atlantic jelentette tehát a legnagyobb veszélyt, és bár a magas működési költségeken nem lehetett faragni, a helyzet mégsem volt annyira reménytelen. A korábban Virginnel utazó turisták továbbra is velünk jártak nyaralni, és Ron Sims, a Virgin Holidays azóta nyugdíjba vonult igazgatója azt jósolta, hogy az előző évi 83 utas utaslétszám 1991-ben 100 ezres lesz, ami 20 os növekedés jelentett. Ron a Virgin Holidays, a Virgin Travel egyik legjövedelmezőbb üzletágává fejlesztette, és mivel ő mindig kényelmesen elérhető célokat tűzett ki, hittem a számításainak. Egy Virgin nyaralás átlagosan 730 fontba került. Így kalkulációink szerint csak ebből az üzlet ágból, 73 millió fontos forgalomra számíthattunk. Ehhez még azt is hozzáadhattuk, hogy ezek az utasok feltöltik majd a Virgin járatok amúgy üresen maradó helyeit is. A légiteherszállítás területéről hasonlóan jó hírek érkeztek, mert Japánban nőtt a kereslet. A cég légiteherszállító üzletágát sikeresen felépítő Ellen Chambers elmagyarázta, hogy mivel sok cég felfüggesztette szállítmányozó szolgáltatásait távol kelet irányába, Japán felé sikerült emelnie az árakat. Mégis mit szállítunk oda? kérdeztem. Soha nem találod kifelelte. Főleg skót, füstölt lazacot és viszkit. Vissza pedig videójátékokat. Pörög az üzlet. Néha úgy tűnik, egész életemben újabb és újabb hitelekért kuncsarogtam a bankoknál. Mivel a Virgin üzletpolitikája szerint a profitot mindig visszaforgattuk a cégbe, eredménykimutatásaink rendre alábecsülték a vállalat valódi értékét. Hosszú távon ez a stratégia mindig bevált. Válság esetén viszont elfette a valóságot, hiszen a bankok sokkal inkább a rövid távú profit miatt taggódtak, ezért sokszor megkérdőjelezik, tudjuk-e majd fizetni a hitel kamatait. Trevor elmagyarázta Sidney Sónak, hogy a mérlegünk sem a Virgin márka név, sem a Virgin által aláír zenei szerződések értékét nem tartalmazza. Nézze, fordult a mini Sydneyhez. Összességében a cégünk remekül működik. A kiadó idén önmagában 30 milliós nyereséget termel, pedig Amerikában hatalmas összegeket fektetünk be, jövőre pedig 75 milliós profitot várunk. Ráadásul a Virgin Communication és a Virgin Retail is nyereséges. A légitársaságnak, társaságnak, az utazásszervező és szállítmányozó üzletágnak évvégéig szintén pozitív mérlegük lesz. Csak most ebben a pillanatban van némi megtorpanás. Az öbölháború és a téli szezon miatt nagyjából 10-20 milliós készpénz hiányunk keletkezett, ami elenyésző százaléka a Virgin csoportnak, évvégére pedig visszafizetjük az egészet. Ráadásul, tettem hozzá, a Virgin Music egyes üzletágain bármikor túladhatunk. A Citibank legutóbbi beslése szerint a cég 900 millió fontot ér. Maguk meg egy kisebb fennakadás miatt felfüggesztenék a hitelezést. Nem, dehogy nem erről van szó, védekezett szidni, De meg kell érteniük a mi álláspontunkat is. Nos, a magam részéről pontosan értettem az álláspontjukat. A Virgin Atlantic kisebb pénzavarba került, ami a cégcsoport teljesítményétől függetlenül át tett minket a Lloyd's bank felé. Nálunk a pénzintézetek a magas kamatokkal kerestek, és nem azzal, hogy részesedést vásároltak egy cégben, ahogy azt Japánban vagy Németországban tették. A brit bankoknak ezért az áll érdekében, hogy hátat fordítsanak a rosszabb helyzetbe került cégeknek. És bizony háborús időkben gyakran megesik, hogy amúgy nyereséges üzletek mennek tönkre. Egy légitársaság esetében pedig az a legfélelmetesebb, hogy más vállalkozásokhoz képest jóval hamarabb képes csődbe menni. Elég annyi, hogy elhallgatnak a telefonok és nem érkezik több foglalás. Ilyenkor még egy nagyobb légitársaság is napokon belül bedőlhet. Mire Sidney Show kilépett a hollandparki irodából, úgy tűnt, a legtöbb problémájára, kérdésére megnyugtató választ kapott. Később írt egy levelet, amelyben elismerte, hogy legnagyobb félelmeim megalapozatlanok voltak, sőt, elnézést is kért azért, hogy saját szavaival élve túl reagálta a helyzetet. A Lolloyz bankot tehát egy ideig magunk mellett tudhattuk. A gond csak az volt, hogy bogarat ültettünk a fülükbe a Virgin Music egy részének eladásának lehetőségével. Trevor 1991-re több forgatókönyvet is kidolgozott de a Virgin Atlantic még a legrosszabb számítások szerint is 7 millió fontos nyereséggel zárta volna az évet. Így rendületlen magabiztossággal vágtunk neki a munkának. Amikor azonban visszaértem Londonba, rájöttem, hogy a Lloyd's Bank problémája csak egy a sok közül. A Cityben ugyanis az a pletyka keringett, hogy a Virgin az Air Europe és a Dan Air sorsára jut, és én leszek a következő Freddie Laker. Ahelyett, hogy megfelelő befektetőt kerestem volna a Virgin Musicnek, minden energiámmal ezt a különös áradatot próbáltam megfékezni. Rengeteg újságírót ismertem, és amikor azért kerestek, hogy vannak-e drogügyletek a Heaven Clubban, majd rögtön utána a Virgin Atlantic pénzügyeiről faggattak, kis zavarba jöttem. Csak mert korábban rendszerint új fedélzeti szolgáltatásainkról, a legújabb Lemes sikerekről vagy Janet Jacksonról érdeklődtek. Így aztán, amikor a komolyabb lapok a Heaven drug helyzetéről, majd szúszra a pénzügyi helyzetünkről is kérdezősködtek, éreztem, hogy valami nincs rendben körülöttünk. Megrémültem. Mikor szinte az összes lap a heaven foglalkozott, világosá vált, hogy tudatos lejárató kampány folyik ellenünk. Nagyon furcsa érzés volt. Közben a légitársaságtól is rossz hírek érkeztek. Rengeteg utas lefoglalta a jegyét, aztán egyszerűen nem használták fel, és ezeknek az eltűnteknek a száma korábban soha nem látott méreteket öltött. Will egy nap rendkívül zordábrázattal állított be az irodámba. Nemrég hívott egy ismerősöm a Rothschildstől, mondta. Lord King állítólag tegnap ott ebédelt, és csak rosszat mondott a Virgin lentikről. Márpedig, ha egy cégről kedvezőtlen pénzügyi hírek keringenek, az könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat, Különösen, ha az egy olyan tekintélyes és meghatározó személytől származik, mint Lord King of Wartnaby. Róla soha senki nem feltételezné, hogy egy Virgin Atlantic méretű légitársaság egy pillanatra is veszélyezteti. Lord King a Virgin Atlantic pénzügyeire vonatkozó információit több fontos helyen is helytállónak találták. Ott volt mindjárt a sajtó, amely ugrott a hírre, hogy újabb, bajba jutott sikeres vállalkozóról közöljön cikkeket, ahogy Ellen Bondról, Ralph Harpenről, George Davisről, Gerard Ronzonról vagy épp a Reichmansról, vagy a többieket ne is említsük. Ami viszont számunkra ennél is fontosabb volt, Lord Kingre a Cityben számos bankár is hallgatott, és közülük többen is azt fontolgatták, hogy részesedést vásárolnak a Virgin Atlanticben. Már meg is kezdtük az előzetes tárgyalásokat a Salomon Brothers néhány amerikai bankárával, akik egy 20 millió fontról szóló szerződés részleteit dolgozták ki. A fizetésképtelenségünkről szóló hírek azonnal kihúzták volna a talajt a lábunk alól, és nagy mértékben rontották volna az alkupozícióinkat. De a repülőgépgyártók és a leasing cégek szintén érzékenyen reagálhattak volna az információra. A Virgin Atlantic a recesszió dacára flotta bővítést tervezett, de egy bizonytalan helyzetben lévő céggel senki nem akart volna üzletet kötni. És végül, de nem utolsó sorban ott volt még a légügyi hatóság, amely a légitársaságok működését felügyelte. A kőkemény munka, a küzdelem és a tisztességes verseny tőlem aztán igazán nem állt távol, de a Virgin és a BA között valóságos háború tört ki. Az elmúlt két évben ugyanis elkeseredett vitába bonyolódtunk egy gépünk karbantartása miatt, amit a BA végzett el. Mivel nem megfelelően végezték a szervízt, az egyik 747-esünk épp augusztusban, az év legforgalmasabb időszakában, 16 napig nem tudott felszállni. Végső elkeseredésemben felhívtam Sir Colin Marsalt a BA ügyvezető igazgatóját. Tudja... Maguk olyan pocsék munkát végeztek karbantartás gyanánt, hogy az egyik gépünk akár le is zuhanhatott volna, panaszoltam. Nos, ez a légi közlekedés egyik nagy veszélye, felelte hidegen. Ha a popzenénél maradt volna, most nem kellene aggódnia. Arra ne is számítson, hogy gépet adnánk kölcsönönnek. Mindez azt jelentette, hogy a nyári forgalomból nem tudtuk fedezni a szűkebb téli hónapok veszteségeit, a Virgin Atlantic nagyon gyenge nyarat zárt, és teljesen elfordultak tőlünk az utasok is. Mivel kénytelenek voltunk cseregépet leasingelni, a készpénzállományunk is alaposan megcsappant. Amikor a BJ-től kártérítést kértünk, késve fizettek, pedig több millió fonttal tartoztak. A fizetési késedelem olyan készpénzhiányt idézett elő a légitársaságnál, hogy a Virgin Musicnak kellett kisegítenie. Nem sokkal azelőtt, hogy felkerekedtem Japánba a ballonos útra, pertindítottunk a BI ellen. A karbantartási vita mellett a BI-vel zajló legnagyobb harcunk a heti plusz kettő Japánba induló járatról szólt, amelyről az ottani kormányjal tárgyaltunk. A menetrend és a repülőtéri résidő kiosztás egy kívülálló számára talán nem túl érdekes, egy légitársaságnak azonban a túlélés jelenti, ha ugyanis nem kapunk repülési engedélyt. Nem szállhatunk fel. Ha a Virgin terjeszkedni akart, a tokiói repülőtér rés folyó harc megnyerése létfontosságú volt. Miután a b átvette a British Airways, a korábbi négy tokiói járatokat ugyan átengedték a Virginnek, de ez nem volt elég. Ahhoz, hogy ez az útvonal nyereség legyen napi, méghozzá a Heathrowról indítható járatokra volt szükségünk. Ez volt a legfontosabb, mielőtt a BA megkapja az engedélyt a hét minden napjára szóló napi két járatra. A japán kormány négy résidővel napi két járat lehetőséget ajánlott fel. A BA persze azt feltételezte, hogy ezt mind ők kapják. És bár valamennyi résidőért jelentkeztek, a jogászainkkal folytatott egyeztetések után úgy döntöttünk, mi is pályázunk. A jövőnk függött ettől. Ha ugyanis sikerül, a Virgin nem csak az útvonalakat nyeri el, hanem, ami még fontosabb, a BA által a Tokiói Narita repülőtéren kialkudott résidőket is. A BA örjöngött, amikor kiszivárgott, hogy mi is pályázunk. Ilyesmi ugyanis még soha nem történt velük. A kisebb légitársaságok számukra csak könnyen eltaposható versenytársakat jelentettek, akik örülhettek, hogy egyáltalán kaptak résidőket. De hallott még olyat, hogy egy kis konkurens cég a neki járó résidőt követeli. A BA ekkor akcióba lépett. Lord King csapatával együtt mindenhol lobbizni kezdett, és azt hajtogatta, hogy a résidők a BA jogos privilégiumai. Így törvényellenes, ha a Virgin Atlantic kapná meg őket. Érvelésük azonban visszájára fordult. Azok a résidők nem a B.A. tulajdonai, közölte Kurtán Melkom Rifkány közlekedési miniszter a british érvész képviselőivel, hanem a kormányé. Így mi osztjuk ki őket, és a B.A. ezek felett nem rendelkezhet. Amikor a british érvész látta, hogy érvelésük kudarcba fulladt, még kártékonyabb vádakkal álltak elő. Odáig merészkedtek, hogy azt állítsák, a Virgin Atlantic pénzügyileg túl gyenge lábokon áll, ezért nem vehet igénybe a résidőket. Azt terjesztették, hogy a Virgin Atlantic még csődbe is mehet. Erre vonatkozott Lord King megjegyzése a Rothschilds ebéden is. A BA a pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatos kétségeiről még bizalmas leveleket is küldözgetett a közlekedési miniszternek. Ezzel viszont a légügyi hatóság Achilles sarkára lépett. Ők ugyanis nem oszthattak ki járatokat egy olyan légitársaságnak, amely hirtelen csődöt jelenthet. Nagy küzdelem árán sikerült csak meggyőznünk a hatóságokat, hogy a Virgin pénzügyei rendben vannak. Miközben a hatóság egész januárban azt mérlegelte, hogy engedélyezzel -e számunkra a tokiói útvonalakat, én egyre több legykát hallottam a Virginről és magamról. Mind arról szólt, hogy mekkora bajban vagyunk. Aztán végül január utolsó hetében két óriási jelentőségű és számunkra rendkívül kedvező döntés született. A Virgin Atlantic két további indulási időpontot kapott, míg a BA-nek le kellett mondani a javunkra a Narita repülőtéren kialkudott résideiről. Másrészt a légügyi hatóság azt javasolta a brit közlekedési minisztériumnak, hogy engedélyezze a Virgin Atlanticnek a Heathrow-i járatok indítását. Lord King... Tombol dühében. A Tory párt egyik legfőbb pénzügyi támogatójaként közölte, hogy becsapták és fellebbez a döntés ellen. Január 29-én a Thames Television bemutatott egy dokumentumfilmet a Virgin Atlantic és a British Airways rivalizálásáról, amelyben részletesen ismertették a gyakoribb tokiói járatokért, és a Heathrow repülőtér eléréséért vívott küzdelmet, de rámutattak a Virgin és a BA között fennálló más problémákra, így a régóta húzódó karbantartási vitára is. A film sugárzásának másnapján a British Airways sajtóközleményben azt állította, hogy a Virgin Atlantic megsértette a jogaikat. Azt állították, hogy megtámadtuk őket. Miután újabb hírt kaptam Lord King velem kapcsolatos kirohanásairól, beláttam, hogy ez a harc a Virgin atlantic közvetve még csődbe is sodorhatja. Ezért úgy döntöttem, véget vetek a rossz májú A tisztességes versenyt nem bántam, de a kártékony pletykák száma egyre csak nőtt, és ez bosszantott. Január 31-én megírtam az első levelemet Lord Kingnek. Reméltem, ha nyíltan beszélünk a problémákról, azzal elejét vehetem a rosszindulatú plegykáknak. Mindig is hittem abban, hogy az üzleti világban a személyes kapcsolatok rendkívül fontosak, és hogy az emberek felelősségre vonhatóak tetteikért. Ha felhívom Lord King figyelmét arra, hogy lavinát indított el, reméltem, hogy megkeres, váltunk pár szót és elássuk a csatabárdot. A következőket vetettem papírra. Azért írok önnek, hogy jelezzem, mennyire ellenzem a British Airways-nél dolgozó kollégái személyeskedő gyűlölködését. Egy kisebb, független légitársaság elnökeként semmi olyat nem cselekedtem, amit a helyemben ön ne tett volna meg. Tisztességes vitában védtem meg az álláspontunkat a tokió résidőkkel kapcsolatban. A hivatal végül a javunkra döntött, amit jelenleg felülvizsgálnak. Később a Heathrow repülőtéri jelenlétünket is ugyanolyan korrekt érveléssel védtem meg. A hivatal szintén a javunkra határozott, most várjuk a minisztérium végső döntését. A fent említett ügyek egyikében sem alkalmaztunk tisztességtelen módszereket. Amikor szükségesnek ítéltük, fellebbeztünk a légügyi hatóságnál, a közlekedési minisztériumnál és a legfelsőbb bíróságnál. A tárgyalások alatt egyetlen egyszer sem tettünk semmilyen az ön vagy Sir Colin Marshall személyét illető sértő megjegyzést. Mindezek alapján én is elvárom, hogy a cége is hasonló udvariassággal viszonyuljon a mi irányunkban. Levelemmel azonban csak hiú ábrándokat kergettem. A következő héten Wild felhívta egy magánnyomozóként bemutatkozó Frank Dobson nevű férfi azzal, hogy sürgősen találkozni szeretne vele. Helyszínül egy pábot javasolt a Waterloo Station-nél. persze Gerald Tirell lel a Harbotla and Louise ügyvédi iroda jogászával ment oda. Frank Dobson tájékoztatta őket arról, hogy egy Kroll Associates nevű iroda nyomoz utánom, és az egész Virgin cégcsoport után. Frank Dobson arra kérte will hogy vegye fel a virgin hogy kideríthesse, a Kroll miben sántikál. Vil megköszönte az információt, de elutasította a felajánlott segítséget, mondván, soha nem alkalmazunk magánnyomozókat. Lord King válaszlevele február 5-én érkezett. Csupán annyit írt, amennyit már a Sunday Telegraph-ban is elmondott. Richard Branson csak vezesse a saját cégét, ahogy én is a magamét. Sok szerencsét kívánok neki. És hozzátette, hogy az ügyben nincs több mondani valója. A levél épp olyan rövid volt, mint amilyen arrogáns a stílusa. Világos volt, hogy Lord King ellenem táplált gyűlöleten rányomja a bélyegét az egész British Airways és Virgin Atlantic közötti viszonyra. Lord King levele mindössze két rövid mondatból állt, miközben valójában szó sem volt arról, hogy sok szerencsét kívánt volna nekem. Mit több, ha rajta múlik a szerencse, messzire elkerült volna. Mondani valója is bőven lett volna még, amit egyre több embernek hangoztatott is. Levelének másik furcsasága az volt, hogy nem nekem címezte, hanem csak egy újságból vett idézetre reagált címzett nélkül. Mintha képtelen lett volna rávenni magát arra, hogy személyesen megszólítson, vagy egyáltalán tudomást vegyen rólam. Pontosan tudtam, hogy a hátam mögött lejárat, Célként tűzte ki, hogy eltünteti a Virgin atlantic a színről, sőt, úgy tett, mintha én már nem is léteznék.